you some boy <muchas> nosho bueno, León. tenemos o seguinte convidado y o temos, no sé si está en Monforte en Sober, ¿no? en Sober si sí, Monforte porque se mueve en los dos sitios, vale, bastante. y vamos a falar con Iván Armesto, mm. gañador de de desfiles de Entroido. Mm. Pues muy buenas tardes, Iván. Boa tarde. Boa tarde. Acaba de decirme aquí mi compañero, que estabas por ahí en Monforte un sober, pero la verdad é que que nos agradecemos é que teñas un momentito para atendernos. Muitísimas eh, gracias. Sucísimas no gracias por por la túa, a atención. Ah, gracias a vos. Bueno, eh, acaba de decirnos aquí Armando que que este gañás todos los desfiles eh, nos sí. que participaches este ano. Sí, bueno, este ano lo vamos a oito ganados, oito primeros premios. Sí. <risas> Car caray. sí. sí pero recorrelos todos ou, ou como é eso, a ver si, sí, bueno, que pasa que en tan poucos días é imposible porque non se dá, bueno, un día mismo o domingo dentro ido, fixamos, uh. dou, fixamos unha, un por a mañá Mm. No concello de Idro Rosal en Pontevedra e outro mm. que nos quedaba cerquiña pola tarde, No mm. concello de Poio. E poio, ai, ah, con te... Ponte Sí, bueno, non... o Rosalio e o... Poio quedon un poñiño distanciados, pero bueno, é eh... sí, unha oriña. Ouriña. Eh, exactamente, o Rosal está na no, no no Ribeiro case da <risas> Do miño, o pollo está casi na, na, na ría non sí, Pero sí, pero a verdade é sí. que este ano conseguiste o premio por, Porque mm, eres un profesional do desfile O do, do, dos disfraces, como? Si, sí, bueno, xa levamos aí eh, Más ben así seis anos sí. estamos así con disfraces un poquinho máis Más normaliños E eh, bueno, un hombre invisible mm. Era un traxe simple mm. Bastante normal Despois Empecé a ver así, bueno, empezamos a ir aos concursos, a ver xa traxes que me uh -huh. deixaron así un pouco uh -huh. un pouco alfinau así de das creacións e todo do que se movía así por Galicia. É uh -huh. uh -huh. por foi, bueno, montei un transformer uh -huh. que bueno, un coche transforma sen robó. Uh -huh. E despois carai, <risas> a seguinte montura xa foi un dragón, un xa polo tamén con todo de latas de coca colas si e 2.300 latas leva recicladas jolín oh. esa cabeza A, non para eh? A eh, ver, eh, eu sei que algún traballo destos tenxe costado un ano ou ano e pico eh? si, sí. sí, bueno, o dragón ten un ano un ano e dous meses uh -huh. aproximadamente ¿Ves? e este última creación son dous anos dous anos e medio uh -huh. carai oh. Porque empezamos na... Bueno, cando foi do COVID, aunque uh -huh. era un momento complicado para conseguir materiales e tal, como estaba todo parado e todo... tender cerradas e todo. Pero bueno, eh, fomos indo pouco a pouco e eh, desde que empezó a abrir todo e eh, uh -huh. volver a funcionar, foi cando empezamos xa con montaxe xa uh -huh. seguido. Según parece o teu traballo pois é nunha fábrica, non? Un sitio onde, onde hai mecánica ou, digamos así. Entonces, digo que tes, tes que planificas o, todo, todo o traballo para despois montar que, que pues, feito, pois mm, mm, eh, montar todo o que fasti é unha parrefernaile bastante grande, porque o material como acabas de decir en algun osos os custos che atopalo e outras veces pois aportar todo eso con Con pre... con dedicarle tempo. moitas horas, non? Si, si, si, bueno primeiro eh, suelo mirar eh, concursos anteriores e facer así un balance do do que lle gusta ao xurao e eh, o que gusta así na calle e por bueno, eh, fago o diseño e depois, sí, después, en canto fago o diseño eh, fago algúnas pruebas antes de, pues, por exemplo a estrutura de metal, pues, fago en madeira e uh -huh. por paso a metal uh -huh. e, bueno, vou xogando así un pouquinho por materiales claro, dependendo do que do que vaya a crear e facer. Uh -huh. Ademais dites vos mestres que son os teus pais, anda. Si. Sí. Eso dice, eso dice sí. aquí Armando, que parece ser que teus pais son os que che den ideas ou ou polo menos eles tamén traballaban e inventaban cousas. Si, sí, bueno, eh, os pais eh, salíamos bastante Eu salía con meu pai bastante cando era de neno, así, uh -huh. ontroido. Pero, bueno, tampouco eran traballos... Eran bastantes improvisados, uh -huh. improvisar moito, unha cousinha sencilla. Sí, uh -huh. eso empezó eh, máis tarde. Cando, sí. me empezaron a tirar eh, <risas> es e que a, a tirar es, un po este, ¿no? <risas> este ano este ano é con teño entendido te vaiches unha grande eh, bueno, pois pues, eh, admiración por parte de todos os asistentes ¿no? con ese domador eh, se sí. yo león articulado non. Que, que por sí, certo, sí. o ano que ven, según teñe entendido, ou polo meño, se si dixetes algúns periodistas, ou algúnas persoas que te entrevistaron, que sí. posiblemente o ano que ven volverás a, a, a sacalo para malo diante da xente, non? Si, sí, para o ano que ven, bueno, volveremos outra vez. Do, Como a en a do... tan poucos días non será feito tantos desfiles, mm. volveremos na zona que nos falta aquí de Galicia, pues seguiremos uh -huh. con el. Uh -huh. E si. Sí. Pues, eh, olle, eh, o, o león este de que está feito? Leva follas? Que o que leva? Bueno seria, mm, O que é o corpo todo mm. vai, bueno, leva a estrutura metálica, despois leva goma espuma mm. eh, o material que vai recuberto eh, serían carofos de millo ah. a mazorca do, do millo que leva o, o carofo de mazorcas o... mm -hmm. sí, sí. Do... Eh, son mazorcas todas cortadas bueno, así en En rodajas todo, sí, sí, sí. dun centímetro E iso vai todo pegado ben, pezas, ben, ben, ben, ben. Aproximadamente Sobre oito centas, mázorcas, máis ou menos sí, sí, Carai sí. Deben dando seis, sete Rodajas de, de millo Cada unha Nada, que ti meteste nunha leira de millo É que dan sin o millo Si, <risa> <risa> si, sí, sí, a verdad que levou moito material Si, sí. sí, pero quedou O aspecto que quedou bonito Ademais hai unha cousa moi es... Moi boa que é ecológico todo. No, ese... Si, sí, é todo... Como podíamos O... León é o seu domador biodegradables, puxamos... Ten, ten unha certa sí, similitude, ademais, con unha cousa que fan precisamente na, na Baixa Límia, os follateiros, que, que teñen ah, moito sí, que ver sí. precisamente... Sí. Non sei se te inspiraxe nesa, nesa a, a carnavalesca, que ve que ali ten moitísima tradición, de moitísimos anos, e, e de verdade que, che, que te felicitamos porque, porque, bueno, traballar con cousas que, que eh, eh, reutilizables... non. É sí, sí, sí. importantísimo, ¿no? Y ah, sí, ao que vimos facendo estes últimos anos, intentando todo máis o uh -huh. reciclado, empresas que nos dan materiais, eh, uh -huh. todo todo refugallo, material de refugallo. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ti, según lle eh, comentaches o, o, o que te entrevistaba, que gustaría che eh, estudar precisamente robótica, ¿non? Para sí, poder sí. practicar e eh, e eh, eh, robots. O que pasa é que parece ser que non tes tempo suficiente, ¿non? Si, bueno, é unha ilusión que sempre tuve E bueno, estou me iniciando Algunos conceptos no que levan ahora xa As novos montajes que estou facendo uh -huh. Xa levan todo o material de robótica sí. Sí, E sí. bueno, por falta de tempo e traballo Non podo dedicarle aí uh -huh. O tempo que quixera, claro Para poder sacar un ciclo de robótica uh -huh. Ajá Bueno, nunca se sabe, a verdade é que o feito de que o feito de que tú te dediques, te dediques ¿Eh? pode ser que chegues a un momento determinado, non, nunca nunca desbotes, nunca digas nunca máis, porque eh, en realidad de, o que hai que facer é poñerse e a eh. mellor, pois pues, o tempo sácase de outras cousas. Sí, que... O mellor tardas medio ano ou un ano, pero sae. Eso é tú, tú Si, sí, é sí, verdade que sí que se Si se quere pode, sí, moito ben. Ésa tamén. Aínda que a toalla. Ainda que, exactamente, aínda que che leve tempo ti non te preocupes que todo o que todo o que seas capaz de estudar, eso despois eh, que eh, eh, ya o rendimento despois a cada lo facilmente, non te preocupes. Inventar cousas sempre sempre che gusta, sempre che gustou a ti, non? Uh -huh. Si sí, sempre me gustou, xa bueno, desde pequeno e tal sempre foi a miña cousa de sí, sí, sí, sí. unha ilusión que tiña, por exemplo, regalaba moi xoguete o meu era desmontalo, pára creo que levaba claro. unha quitarlle os motores e as pezas. Ah, sempre foi Si, sí, sí. unha ilusión que tiña. Falando de motores, entonces tamén empregas precisamente algún motorciño ou algunha cousa para para darlle movimento a, a, a o que o que creas, non? Si, sí, sí. sí, por exemplo, o, o dragón as as alas van electrónicas levan uh -huh. un pulsador uh -huh. e bueno, ese aínda leva unha electrónica bastante porque o fixen fixen un con dous taladros de batería de sí. 12 voltios e e son, el... son difíciles de de vestir os teus os teus traxes, disfraces. Os disfraces? Sí, son bastante difíciles de, de vestir e uh -huh. custa bastante. Si sí, porque son creacións grandes e eh, sí. leva tempo e eh, moito traballo. Si, uh -huh e si, non é fácil ah, eh, pois eh, o que tiñas que buscar é un patrocinador non para que te axudara Hombre, a que, porque ah, os gastos que que so conleva son bastantes, aparte do tempo que lle empregas si, si, bueno, o tempo é incalculable os gastos eh, menos de 1500 euros estas dúas últimas creacións non non no discen su supera os 1500 € calquera das dúas. Por eso sí. por iso, tiñes que buscar algún patrocinador aínda que levara, por exemplo, un poquíño de, uh -huh. de publicidade no, no, no chau no, sí. en algún sitio, non? Si estou estou en sí. que... sí, sí, esto, esto un proceso, ando mirando así algunha marca daqui de, de Galicia. Sí, claro. Pero bueno, a ver e Si hai unha cervexa, hai unha cervexa por aí que, que é bastante, mm, bastante altruista. Bastante vos unha cervexa, Podes e <ríe> podeslles <ríe> dicir, es que a Estrella Galicia tamén aínda que se arrastre, seguro que pode axudar." Exactamente. <risa> Yo <risa> <o, o risa> cualquier adega de por ahí que nos les vieras a caer <risa> adegas boas boas que Sí, na denominación de aquí de Sober, bueno, son 27 adegas, eh, bueno, hai un descollera. Por eso, ah, coller dous ou tres, dúas ou tres, e dicir, oye, que, que, que eu preséntome a moitos sitios, e, seguto, e seguro que por fago publicidade, no feito de, o momento que vos poñades aí debaixo, pois, un, un, un letreiriño, non? Claro. Sí, Dici, sí, dicindo que me axudades a facer as cousas que estou uh -huh. a facer, non? Sí, sí. Bueno, Estamos estudiando aí para vender os anos, pero, bueno, a, a siguiente creación eh, saldrá pa 2025. po eh, se, Poano, seguiremos con este, pois, pues para pa 2025 seguro que saquemos algo, no Sí, seguirás con este, pero seguro que lle porás algunha perfección, seguro. Perfección. Sí, no sí alguna bueno, cosa. alguna cousinha sempre teñen. Sí, sí, sí, sí, <risa> sí, sí seguro, seguro. Sempre. Aquelo, aquelo que miras dice, isto non me acaba de bueno. Pero vai ben, pero, bueno, nindo podes ser o mellor. Bueno, esco... sí. una, una pero para iso pregunta... está Iván. Unha cosa que che quería preguntar, bueno, que seguro que aparte la... de que, ao mellor, pois, pues, non sei, danche un, un diñeiro por o uh -huh. gañar, pero quizás a máxima satisfacción que tese ver a xente como lle gusta e como disfruta con eso non? Sí, porque bueno, a miña satisfacción é pues é chegar ás calles tan abarrotadas é, bueno, o público aplaude. Mm -hmm. é, vexo que pasan disfraces individuales, e non suelen aplaudir é, nos pasamos é, bueno, todo o mundo cando sí. ve o material que construído de feito, aplaude sí, sí. todo o mundo, é eso tamén tamén o era un aspecto de satisfacción, sí. ¿no? Claro. Eh, eh, pois, eh, nós, xa sabes, o, o primeiro que fichemos foi felicitarte por o traballo que estás a fazer. E, eh, eh, bueno, que sigas collaitando moitísimos éxitos que adevais, pois, seguro que, que que terás moitísimos máis. A, a ver, ao mellor desplazarte tamén a, a outras zonas de, non solamente de Galicia, sino de España, non? pouco ao mellor, sí, ao mellor sí. tamén a alguns sitios que tamén poden aproveitar as túas ideas. A ver, sí, Ten en conta que nosotros quando entrevistamos a unha persona aquí en Galegos Novaes vai ter moita sorte e ti tela <risas> Tens que poñer da túa parte sí. porque xo so é como que xocaba a lotería e non compraba. Pero claro. como, pos, como pos da túa parte, vas ter moita sorte. Dime así. Sí. Vale, por moita, moita gracias. Dicías de, que, que, que, que a parte de Galicia tamén te desplazaches a algún sitio determinado máis? Eh, no, España. estaba... Tiñamos pensado eh, que me comentaron o desfile de Lugo sí, eh, uh -huh. para ir a Astorga. A Astorga. Ah, ah sí. pois pues non queda moi lóese. Sí, quedábamos cerca, o que pasa que tiñamos outro aí que xa estábamos anotados e todo, que era oh. un rollo despois... Uh -huh. Sí. Eh, tamén temos pensado no norte de Portugal, na zona Aí, si, aí si tradición, Disfrutarás, eh? disfrutarás, sí, disfrutarás sí, de verdade que si sí, que é emocionante. O mellor, aínda que non sexa no domingo gordo, pode ser outro día calquera, non? No, uh -huh. que, no que te presentes precisamente para, para que como mínimo de, disfruten das túas creacións, non? Mhm. Uh -huh. Si, sí, pode ser tamén outro día. Eh, a veces me propoñen tamén pa, pa hacer algunha exposición e tal, pero do momento Como estamos con os desfiles, eh, prefiero que non que non se vexan aínda moito hasta sí. hasta que vayan salindo os desfiles. Ajá, ajá. Eh, farás algunha Vaya, fotografías, farás alguna... Dixéramos como un libro de fotografías e explicando un pouquiño non? Sí, eh, ora ao acabar o carnaval, bueno, facemos así un vídeo de como... Uh -huh. Así o básico da construcción. Uh -huh. eh, bueno, después así... Pues compartímoslo así con as redes sociales uh -huh. para que se vexe bueno, o traballo que hai aí detrás uh -huh. eh, uh -huh. se se poda apreciar, bueno, porque hai xente que te encontra na calle e dice bueno, eso é, uh -huh. é de plástico ou é bordado ou bueno Cada sí. un despois pasas así de largo e pensan Exactamente, que cada que penso que queira é, impor... claro. é importante Dalla coñecer precisamente o teu traballo E que vexan, pues, os, non sei minuciosidades uh -huh. con respecto a ese mecanismos Electrónicos, porque move as patas A cabeza sí. e, e a boca non O sea e, e, Bueno, que, que gracias ao domador Que ten el ideante pues, <risas> Lógicamente o león Ten articulación non Sí si, sí, vai todo articulado e que non teñen que pasar en grandes son os cativos si, sí, é unha ilusión é, é unha ilusión para eles é, claro. gustalle bastante, incluso na zona bueno, así de Pontevedra e tal temos así cativos, pois nos contan os pais que por pois, se van a Pontevedra e despós queren ir a pollo para pa verlo un pollo <risas> eh, tiralle bastante os cativos Hombre, a verdade que sí, pois sí, pues, sí, sí. pues, de verdad que que te... Felicitamos. E, e, e o dragón ese con 2000 épico do 2000 e, e lar tas tú. What o dragón ese de debeu ser un espectáculo. Ta, tamén es tamente documentación deso, o sea, tamén tamente es vídeo do dragón, non? Sí, sí, sí, temo vídeo de cando, bueno, xa de, de remataos, mm -hmm. porque xa eh construímono no 2019. Uh -huh. E foi o ano que os treinamos mm -hmm. eh, xa xa sacamos o acabar o carnaval xa sacamos así vídeos. Eh bueno, ainda estamos concursando con él mañá vamos a Noia. Ah, yeah. Eh, despois o sábado volvemos outra vez que xa acabamos o carnaval, sería o último desfile a Outeiro de Rei, Castro Ribeiras de Lea. Monda, oh, a provincia de Lugo. Si, sí, na provincia de Lugo, aí xa cerramos eh, os eh, desfiles deste de ano que sería xa, xa o décimo. Do sur vas ao norte. D décimo, sí, <ríe> o sea, sí, dos De desesdez cantos premios entón colleitache xa. Por dornes eh vaya eh foron 8, os 8 primeiros xa. Caraí. Sí. Hollin. Eh Carai. de quitar un que foi non foi co León, foi co Transformer. Sí. Que uh -huh. nos cancelaron un, un concurso que tiñamos cerca de Santiago e eh, fomos a Ourense. Uh -huh. eh, ganamos co Transformer, o resto son todos co León. Foi Pero do du, 2000 ese dragón deve ser a la leche porque dormir épico 2013 18 2300 2300, si, é só é bastante grande. Son 4,50 de largo. É aí. E da alto sobre 3,20, van vendando d'alto. alto. Uh, mía. Y é unha creación má grande co Leva follión. Le, no, no, unha furgoneta normal non leva, Ten te que ser un <ríe> unha boa non sei, sí, un... bueno, un, non, como vemos é unha, bueno, unha plataforma ao estilo un remolque grande. Ah, sí, e vale, é eh, vale. de 4 metros. Sí, sí, sí. Sí, eu vou che dar, que dar un porque vai todo en sempre. Sí, Vamos, eu tú, dar te... unha idea. Se que tes o León, Tens que montar unha cebra. <ríe> <risa> bueno, no <risa> Tú sigue, sigue creando Sigue creando <risa> haciendo cosas además, es, es, Ese dragón Tiene que ser espectacular porque además bota fume por la boca <risa> Sí, bota, bota fume Bueno, le va todo luces abrazarlas salas Sí, sí va todo articulado también Va y fai movimientos así reales bueno, mira, Muy bien ves? Sí, sí. Pues alegrámonos moitísimo e desechamos que sigas collaitando moitos éxitos e, eh, bueno, unha ocasión voltaremos outra vez a falar contigo, eh? para que nos digas como van esas túas reformas para a, a, a seguinte mm, participación nos entroidos do ano que ven por, por moitas gracias eh, unha e per... boa tarde Moitísimas gracias a ti, e eh, Iván, Eso. unha aperta grande Vale, unha aperta tan Unha logo, aperta, tan aperta. Tan teica logo, logo. Teica logo. miña aldeia do lente na tarde calma o xino da miña aldeia do lente na tarde calma cada tú a badalada súa dentro da miña o suor tan como triste da vida que xa a primeira pancada teimo onde revedida. I e longe, muito longe as campanas do Adios